Širok, to v tom filmu. Ale to filmu. Já jsem teda chtěl říct jako o té geologii a vůbec o této tý krajiny. To Podkrušnohoří to jsou ty dvě až tři krajiny v jedný. jo To spodní jsou ty teplý nížiny s tím komořanským jezerem, pak je tady ten příkraj svah Krušnej hor který je vlastně tady skoro nejkrásnější ze všech krušných teda hor, co znám, je velmi příkraj kamenitej a pak jsou nahoře vlastně pláně. A, vdět... a svach do saska. A svach pak takový jako pozvolnější, jo, takový jako rozdrobenější, jdoucí no, jako dál do saska. Teďka z hlediska toho, že my se na to díváme jako na hory, tak to je takový trošku jako... A nevím, tradiční omyl české archeologie nebo historie, protože když jsme v Alpách, tak tam je pravěký osídlení běžně 2, 2,5 tisíce metrů vysoko a ty alpské louky jsou doznačný, měly umělý útvary, vzniklý vlastně pravěkem, ještě neolitickým salašnictvem prostě před třema, 4, 5 tisíci lety. Jo, to znamená, ta míra, toho, co my vnímáme jako doopravdy takovou až skoro jako bych, esenci té přírody, tak to je vlastně něco, co vzniká tím dlouhým působením mezi člověkem, mezi člověkem a přírodou. Jo? Z, tohoto, z toho důvodu, my když se jako zpětně díváme, že jo, nebo z budoucnosti se podíváme na ty severní Čechy, tak vlastně ten osud těch lomových jam a těch výsypek je velmi dobrý. Jo? To, pokud tam ten ta výsadba není udělaná příliš geometrickým způsobem a tak, jo, tak pokud je tam aspoň nechanej kus spontanej ty přírody, tak výsledek bude fajn. Jak vůbec e, vlastně ta krajina vznikala? Jo. E, krušný hory, stejně jako většina krušů, jakého pohraniční hor, je poměrně mladý fenomén. Jo. Většinou vzniká tak, většinou vzniká několika výstupy pohraničních zlomek. Ten krušnohorský nebo podkrušnohorský zlom je nejlépe patrný právě v té části toho jezeří. Byl ověřen štolou přímo pod zámkem a ta štola prošla poruchovou zónou která je místama 20, někdy i víc metrů mocná a vzniká to tak, jak se takhle o sebe třou jako dvě plochy, tak vlastně vytvářej melán, škusů, hornin, dílu, do písku a do prachu rozetřených vlastně těch žul a rul, který jsou vlastně kolem nás a je to zároveň plocha, po který pokud ty krušní hory se poddolujou nebo pokud by se poddolovaly v dlouhý frontě, tak ujedou. Náš ústav kdysi ještě v těch 70. a 80. letech vlastně na tom problém intenzivně dělal a byl vlastně to vlastně zajímavý problém, jak vytěžit. Že tady.